Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang besar taklim bagolar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu Amin. Ya rabbal alamin. Bagi yang ingin keluar dari kotak kecil, bacalah buku ini Bukan kata saya Kata Ustaz Abdullah Hadrami, murid langsung Syekh Ibn Usaimin Beliau menetap di Malang Videonya banyak di Youtube Ustaz Abdullah Hadrami, Malang Dia tulis ini di FB beliau Akun FB-nya cari, Abdullah Hadrami Isinya 37 masalah Tapi yang malam ini kita bahas dua saja Pertama masalah bid'ah Yang kedua masalah maulid Saya mau memperingati maulid Kata orang yang mau maulid Kata yang tak setuju Kamu bid'ah Bid'ah sama dengan sesat Bid'ah sama dengan dolalah Dolalah sama dengan masuk neraka jahanam. Kata orang yang mau buat maulid, maulid itu kan bid'ah hasanah. Maulid itu kan bid'ah hasanah. Kata dia bid'ah tak bisa dibagi. Pokoknya semua bid'ah dolahlah, sesat masuk neraka. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu apa? Semua yang tak ada di zaman Nabi. Asal tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Kata yang ini kalau gitu mobil sama HP bid'ah. Karena tak ada zaman Nabi. Dijawab sama yang mengatakan bid'ah Mobil dan HP tidak bid'ah Karena mobil dan HP urusan dunia Yang bid'ah itu kalau urusan ibadah Oh jadi kalau gitu bid'ah urusan dunia Ada bid'ah urusan ibadah Ya kalau gitu bid'ah bisa dibagi Iya juga ya katanya Katanya bid'ah tak bisa dibagi dia sendiri membagi ha, sama macam nusran tidak ada yang paling mengerti Al Quran selain daripada Allah maka siapapun bicara tentang Quran maka tidak betul tapi dia sendiri menafsirkan Quran ha, ini orang tak sadar tak tidak dia yang ngomong apa mesti harus pernah dilakukan Nabi apa mesti harus pernah dilakukan Nabi ya kalau tidak dilakukan Nabi Maka bin Abdul Sesat Neraka Apa Nabi pernah Solat 300 raka'an Tak pernah Kalau gitu Imam Ahmad Masuk neraka Karena dia solat 300 raka'an Wah kalau gitu Saya tak tahu Apa Nabi pernah Zikir 1000 kali Sebelum tidur malam Tidak ada hadis menyebut Kalau gitu Imam Abu Hurairah Masuk neraka Karena sebelum tidur Dia zikir 1000 kali Wah kalau itu Saya tak tahu Pokoknya kata guru saya bin, ah habis Yang tanya-tanya Kalau tanya, -tanya. masa neraka Mengapa buku ini ditulis Banyak alasan, yang kelima Buku ini tidak ingin mengiring pembacanya pada masyarakat tertentu Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama Kita lebih memahami perbedaan Menghormati orang lain Mengikis fanatisme buta dan yang paling penting tidak salah memilih musuh. Jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang baca talqin, orang zikir bersama, masalah-masalah khilafiah hingga tak tersisa sedikit pun kebencian untuk kristenisasi, Israel bahkan untuk iblis. Bapak minum teh. Saya minum kopi itu okey tak masalah. Bapak silakan minum teh bapak, saya minum kopi saya. Saya tak paksa bapak untuk minum teh. Bapak jangan paksa saya minum kopi. Selama masih sama-sama halal. Tapi kalau sudah yang satu minum teh, satu minum kamput ah ini tak bisa. Kau oh, silakan minum bad weather, silakan minum podcast, silakan pakai sabu-sabu, silakan makan rohibnol, silakan makan ganja, sedangkan aku ini oh tak bisa. Ada saatnya kita berlapang dada menerima perbedaan Ada saatnya kita mesti marah Melihat orang mencaci maki ajaran Islam Marah Marahnya karena Allah Tapi kalau marah hanya gara-gara Zikir jahar Marah hanya gara-gara Tahlil Marah hanya gara-gara Kunut subuh Ini kemarahan Habis Untuk itu Dan orang kafir tak dapat Bashar al-Asad Tak dapat Ini dia masalahnya 37 masalah Tapi malam ini yang kita bahas dua saja Bina ah, subuh Kalau tidak dilakukan Nabi Maka bina ah. Kalau bina ah, aram sesat masuk neraka Benarkah Beberapa perbuatan dilakukan sahabat Nabi Tak pernah dilakukan Nabi Contohnya solat sunat udhuk Bilar Aku mendengar suara selok Sendalmu dalam surga Kresek kresek kresek Apa yang kau lakukan Bilal Bilal menjawab Saya tak pernah meninggalkan Solat sunat wudhu Habis wudhu Solat sunat dua rakaat Solat sunat wudhu Oh itu kan hadis takriri Ustaz Hadis takriri itu Nabi mengakui perbuatan Bilal Tapi ingat Kapan Nabi mengakui perbuatan Bilal Setelah Nabi mengetahuinya Bilal tidak pernah mengkonsultasikan amalannya apa pernah Bilal datang ke Nabi Ya Rasulullah aku ada ide nih Mau sholat sunat dua rakaan setelah hudu Boleh apa enggak ya Tidak pernah Andai Nabi tidak memanggil Bilal Seumur hidup Bilal melakukan sholat sunat dua rakaan setelah hudu Dan dia tidak pernah mempermasalahkan hukumnya Baik perbuatan itu Seandainya baik Kenapa Nabi tak lakukan tak semua perbuatan baik dilakukan Nabi nah, Ini yang kekeliruan Seandainya baik Seandainya baik pasti mereka dulu melakukan Perbuatan salat sunat udhuk baik Tapi Nabi tak melakukannya Kenapa Nabi tak melakukannya? Banyak alasan Bisa jadi Nabi takut nanti diwajibkan umat ini tak sanggup Bisa jadi perbuatan itu nanti memberatkan umat ini Ah, ini banyak alasan Tapi yang jelas bahawa solat sunat wudhu Itu murni inisiatif Bilal bin Abi Rabah Khubaib Solat sunat sebelum dipancung Dia ditangkap orang kafir Sebelum dipancung kepalanya Dia solat sunat dua rakaat Tak pernah Nabi mengajarkan itu Mana pernah Nabi mengajarkan Hai orang beriman Kalau kau ditangkap orang kafir Sebelum dipancung Solat sunatlah kau dua rakaat pancung, Mana ada mana tahu jadi kita perang dengan komunis nanti. Ini sudah siap-siap ini. Anak-anak muda sudah siap latihan memanah, latihan berkuda. Komunis sudah mulai bangkit. Bangga jadi anak komunis. Lambang-lambang komunis sudah siap. Cina-cina sudah berdatangan. Naik komunis, siap mati. Tiba-tiba ditangkap sama komunis. Apa permintaanmu terakhir sebelum kami pancung? Izinkan aku sholat sunat dua rakan. Itu tak pernah diajarkan Nabi Itu murni perbuatan sahabat Nabi Namanya Khubaib Khubaib adalah orang pertama Yang membuat sholat sunat bagi setiap muslim Yang terbunuh dalam keadaan sahabat Dua orang akan dipancung Sama-sama ditangkap PKI Yang ngaji Kamu minta apa permintaan terakhir Izinkan aku sholat sunat dua rakaan Kamu belikan aku ayam penyet. Itu bedanya orang beriman sama orang asik makan-makan makan. Ada sahabat Nabi membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahuussamad. Amin. Tadi imam kita baca ayat Tabarak Al-Muluk juz 29. Kalau imam ini aneh, lain. Sebelum dia baca ayat panjang, dia baca kul dulu. Kulullahu Ahd Allahu Islam. Abis tu baru dia baca ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaarakanlah si berhidung kuahku ada pun lusuh yang padi. Nanti kalau kedua dia buat gitu lagi. Habis Allah Batin Amin. Dia baca. Kulullah. Habis itu baru dia baca ayat panjang Diadukan ke Nabi Dilaporkan ke Nabi Ya Rasulullah Ya ini imam kami ini aneh Gimana imammu itu? Sebelum baca ayat panjang dia baca kulwallah Sebelum baca ayat panjang dia baca kulwallah Dipanggil sama Nabi Imam sini Kenapa ente sebelum baca ayat panjang Dia baca kulwallah Sebelum baca ayat panjang dia baca kulwallah Apa alasan ente? Tengok jawaban dia Ini uhibbuha ini aku uhibbu cinta Aku cinta pada kulhu Apa jawab Nabi? Hubbuka iya ha adakhala jannah Cintamu pada kulhu Membuat kau masuk surga Apa ada Nabi mengatakan Hei mam sini, pandai memandai kau baca-baca kulhu Baru ayat kulhu Allah masuk neraka jahanam kau gara-gara itu Hubbuka iya ha adakhala kal jannah Cintamu kepada kulhu Memasukkanmu dalam surga ini makin menguatkan bapa Ibu yang selama ini Ayatnya Kulhullah, Kulhullah <tik> Kalau ini lain lagi Ini kebalikan dari yang tadi Setiap so, baca ayat Habis baca ayat Dia tutup dengan Kulhullah لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما كسبت عليها ما تسابت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لا أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقف لنا به وعفونا ورفر لنا ورحمنا أنت وولنا فانصرنا على القوم الكافرين كتاب بيسانية لانسوم سجود بيانا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحده habis ayat baca kulwallah rakaat kedua gitu lagi dilaporkan ke nabi ya rasulullah imam kami ini aneh kenapa setiap baca ayat tutup kulwallah setiap baca ayat tutup kulwallah maka rasul suruh tanya dia tanya imammu itu kenapa dia baca kulwallah ditanyalah dia faqala dia berkata ni annaha sifatur rahman karena kul itu sifat ar-rahman yang maha penyayang fa ana uhibu an aqra'a biha aku suka membaca sifat Allah yang ada dalam kul wallah rasulullah rasulullah bersabda akhbiruhu sampaikan kepada dia anna allaha yuhibbu Allah cinta kepada dia karena dia selalu membaca kul makin kuat saya kul ni ada sahabat nabi namanya qatadah ibnu nu'man ini lain lagi Cerita masalah Rasulullah yang satu baca di awal, yang satu baca di ujung. Qatadah bin Nu'man membaca kul dari Isya sampai subuh. Habis Isya sampai subuh. Yang mau ngetes malam ini silakan. Kul wallah, kul wallah, kul wallah, Lalu selesai itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya ini teman saya nih aneh. Kenapa? Solatnya dari Isya sampai subuh ayatnya kulwallah kulwallah kulwallah kulwallah kulwallah kulwallah Gimana ini ya Rasulullah? Engkau tak pernah mengajarkan, engkau tak pernah nyuruh, engkau tak pernah buat apa hukumnya? Apa kata Nabi? Wal ladzi nafsi biadihi demi jiwaku yang berada dalam genggaman kuasanya, <tuh> innaha la taqdilu sulusul quran. Sesungguhnya satu kulwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Satu qurullah, sepertiga Al-Quran. Berarti temanmu itu sudah hatam Quran berkali-kali dalam solatnya tadi malam. Tapi jangan gara-gara baca qurullah tiga kali, enggak buka Quran lagi. Ini mesti diluruskan. Ini semua hadis takriri. Nabi menyuruh qawli, Nabi melakukan fi'li, Nabi membicarakan qawli, Nabi melakukan fi'li. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melakukan, tapi Nabi menyetujui perbuatan sahabat. Namanya takriri. Ini kan takriri. Betul, ini semua takriri setelah Nabi menyetujui. Sebelum Nabi menyetujui, sebelum mereka mengkonsultasikan ke Nabi, apa namanya? Kalau pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bin Ahmad, sudah berapa orang sahabat Nabi masuk neraka jahanam gara-gara kaedah itu. Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Nabi baca, Allahumma baid baini wa bain kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba ada yang aneh di belakang. Apa dia baca? Allahu akbar kabira Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai solat, Nabi tanya, Manil Qail, siapa yang ngomong itu tadi? Lalu dia, Ana, Ana, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajib tu, ajib, ajib, amazing. Ajib tu, aku terkejut. Kenapa? Futihatlah Abu Abu Salamah, terbuka pintu-pintu langit. Kerana doa yang kau baca tadi Nabi tak pernah mengajarkan Allahu Akbar Kabirah Dan sahabat itu tak pernah mengkonsultasikan ke Nabi Ya Rasulullah Aku ada ide baca Allahu Akbar Kabirah Boleh enggak kalau aku baca? Qala bin Umar Abdullah bin Umar Abdullah anak Umar bin Ottok berkata Fama tarabtu hudna munzusa mi'tu Rasulullah Ya ku luthalik Sejak aku mendengar Nabi mengucapkan itu Aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar Kabirah Walau sekalipun Tiba-tiba datang ustaz berceramah lebih baik Allahumma ba'ir. Kerana Allahumma ba'ir itu tak pernah dibuat Nabi. Jahil bin Bahlul. Hadisnya sahih. Buka buku 77 tanya jawab salat. Ibn al-iftitah 1, ibn al-3, 4, 5, 6, 7. Banyak. Silakan pilih yang mana saja. Allahumma ba'ir. Bagus. Allahumma ba'ir. Bagus. Kelahi antara Allahumma ba'ir dengan Allahumma ba'ir. Yang satu Allahumma ba'ir. Yang satu Allahumma ba'ir. Kelahi. Yang tengah periman baru taubat bingung dia doa sahabat ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah pendek itu sami Allahu liman hamidah ada imam yang baca panjang sami Allahu liman hamidah eh, itu tu manggil bini dia hamidah oh hamidah maaf mak kau ribu ada nama dia hamidah sami Allahu liman hamidah Nabi mengajarkan kita Rabbana ala kalhamdulillah sammawati wamilun ardhamil ulmasih tamin syaim baidu. Tiba-tiba ada seorang sahabat doanya lain. Apa dia baca? Rabbana wala kalhamdulillah kasiran taiban mubarakan fi. Rabbana wala kalhamdulillah kasiran taiban mubarakan fi. Mendengar itu Nabi tanya, mana utakan Siapa yang baca doa itu tadi? Dia gentleman ngaku, anak, anak, saya yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah, raaitu bi'atan wa thalathina malaikat yatajidrunaha. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa tadi. Siapa yang baca doa tadi? Seandainya pakai kaedah, kalau tidak dibuat Nabi, binan, dolala, neraka jahanam. Tentu Nabi tanya, siapa yang pandai-pandai buat doa tadi? Saya Rasulullah. Malaikat berlomba ingin mencatat karena kau masuk neraka jahanam. Abu Hurairah Bertasbih berapa kali Kullayaumin everyday Isnai ashar alfatasbihah 12 ribu kali tasbih Dari mana Ustaz Ambil Imam Az-Zahabi ahli hadis terpercaya Tak pernah meriwetkan yang do'in Syiar alam ad-nubalak Syiar biografi Aklam tokoh-tokoh nubala pilihan juz dua Halaman 610 Direwetkan dari ikrimah An Abu Hurairah kata Abu Hurairah kena Yusuf b bertasbih kulla Yusuf setiap hari istinaik anshar al kali mana hadisnya? Ait orang-orang beriman bertasbihlah kamu 12 ribu kali tak ada kenapa dia berani melakukan seandainya pakai kaedah tadi jika tidak dilakukan nabi neraka jahanam masuk neraka Abu Hurairah anda tanpa sadari sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka apa beda anda sama Syiah? apa beda kalian dengan Syiah yang mengkapirkan Abu Bakar yang mengkapirkan Umar yang mengkapirkan Abu Hurairah hanya beda caranya saja Abu Hurairah dua kali menjerit dalam sehari menjerit kenapa? tengok bunyi dia menjerit awal nuhar pagi wa al sore apa kata dia? Zahabal lail, malam sudah pergi, wajah waja'an nahar, datang siang, wa'urida alu fir'aun 'ala nar. Keluarga, sahabat, kerabat, tentara Firaun dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Setiap hari dia katakan itu, zahabal lail, waja'an nahar, wa'urida alu fir'aun 'ala nar. Nabi tak pernah mengajarkan itu. Kalau dikatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah dah dua kali masuk neraka. Yang ketiga kali masuk neraka. Abu Hurairah seribu kali tasbih sebelum tidur malam. Anjat dihi. Dari kakeknya. Anna wukana lahu Abu Hurairah punya khayt. Khayt benang. Tali panjang. Abu Hurairah punya tali panjang. Fihi alfa uqdah. Di tali itu ada seribu. Uqdah. Simpul tali. Tali di simpul seribu. Ha, dia petik. Tali simpul seribu. Subhanallah. Ni eh, tali. Disimpul seribu simpul, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, seribu. Bapak ibu balik dari sini ambil tali jemuran, buat simpul. Sebelum tidur malam, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa dia simpul tali? Karena zaman dia belum ada pabrik tasbih. Sekarang pabrik untuk motong batu, melubangi batu sudah ada. Tinggal beli saja tasbih made in China. Layanamu, dia tidak tidur. Hatta Yusuf behi sampai dia bertasbih dengan tali itu bertasbih. Abdullah ibnu Abbas air al Quran. Hah? Kenapa air al Quran? Kenapa Quran bisa berair? Apa kena hujan? An dia amarah memerintahkan ayat tubah supaya tulis, tulis ayat Quran. Ambil kertas, tulis ayat Quran. Setelah ditulis. Masukkan ke dalam air limuraatin untuk perempuan Taasara alaihah wiladuha yang susah melahirkan Asarun minal Quran summayusal kemudian airnya itu masukkan dimandikan. Bisa dua cara dituliskan masukkan ke dalam atau mangkok putih mangkok tulis pakai spidol tuang air ke dalamnya minum. Tapi tinta spidolnya jangan yang racun. Kalau racun anak tak lahir orang mati. Wayskur wayutkar anibni Ambasen diriwayatkan dari Ibn Abbas Annuh bawa Ibn Abbas amarah memerintahkan anjak tubasnya dituliskan limuraten seorang perempuan taasar oleh Hawiladuha kerana dia payah melahirkan asarul Minal Quran beberapa ayat Quran subuh kemudian mandikan perempuan itu watuska kasih dia minum. minum minum minum begitu juga untuk orang yang kerasukan jin kerasukan setan tuliskan minum. Abdullah bin Zubair punya cara khusus Cara apanya khusus? Kalau dia malam sholat Dibaginya tiga malam Malam pertama tegaknya lama Ayatnya panjang Malam kedua rukuknya lama Tasbihnya banyak Malam ketiga sujudnya lama Tasbihnya banyak Malam pertama ayatnya panjang sujudnya sikit Malam kedua sujudnya lama Ayatnya sikit Malam ketiga sujudnya banyak Ayatnya sikit Tegak Rokok, sujud tak pernah dilakukan Nabi kalau pakai kaedah kalau tidak dilakukan Nabi bidah Abdullah bin Zubair sudah masuk neraka jahanam Abdullah bin Umar punya tasyahud khusus kita baca tasyahud attahiyatul mubarakatu salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiy Abdullah bin Umar buat assalamu alayna wa ala ibadillahis ashhadu an ilaha illallah dia menambah zibtu fiha ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wahdahu la sharikalah taala dalam tasyahud kita ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah itu tasyahud kita yang diajarkan nabi Abdullah bin Umar menambah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah kalau pakai kaedah. Kalau tidak dibuat Nabi. Ini tak pernah dibuat Nabi. Masuk neraka. Abdullah bin Umar masuk neraka. Penuh neraka itu diisi sahabat Nabi. Gara-gara <tuh> kaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Ini sahih apa tak sahih? Isnadu sahih. Wakarlah kalau Darakut nih, Wakarlah Al Hafiz Al Asqalani. Begitu diruwakkan Imam Darakut Jangan baca daru, daru tak ada daru. Darakut diakui oleh Al Hafiz. Kalau disebut Al Hafiz, 300 ribu hadis dalam kepalanya. Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani. Abdullah bin Mas'ud punya tasahud khusus. Gimana punya tasahud nih? Assalamu alaikum ayuhal Nabiu, wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina kata min tak ada dalam salat kita assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin yang ada assalamu alaina min rabbina assalamu alayka ya nabi wa rahmatullah wa barakatuh sahih riwayat ini. Abu Darda wah ini tasbihnya tak sanggup kita Seratus ribu tasbih saya Subhanallah subhanallah. Pita kalau 100.000 sehari itu tak sempat ngomong. Saya kalau ngajar di lokal, "Pak, kapan Ustaz jelaskan?" Sebentar. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Yang kerja di kantor camat datang orang mau ngurus, "Pak, kami mau buat KTP. Kapan siap KTP kami, Pak?" Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. 200.000 sehari. Yang mau mencoba 200 ribu sehari, coba besok. Bisa tak 200.000. Mereka kenapa bisa? Dia tak ada urusan. Abu Darda ahli ibadah. Abu Darda imam diangkat menjadi imam di Damaskus yang sedang hancur berkeping oleh Bashar al-Assad laknatullah alaihi majma'in. Mudah-mudahan Allah membebaskan Suriah dari Syiah Nusairiyah. Amin ya rabbal alamin. Abu Darda pernah menjadi imam di Damaskus dan dia orang yang 'abid ahli ibadah dan dia bertasbih Kam tu sabar beli kuliah berapa kali? Kau betas setiap hari. Miatu al, miatu seratus al, seribu, miatu al, seratus ribu. Imam Zainal Abidin, Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah, Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah. Namanya siapa? Ali. Nama ayahnya Husain. Nama atuknya Ali. Ali bin Husain bin Ali. Orang Arab biasa pakai nama Datuk Ali bin Husain bin Ali. Ali punya anak nama Husain, punya cucu nama Ali. Tapi kerana ibadahnya banyak, maka dia dipanggil Zainal Abidin. Kalau ada bapak namanya Pak Zainal Abidin, itu artinya ibadahnya banyak. Tak sanggup saya pak, ganti nama. Anahu bahwa dia, karena yusalli salat, Fikuli yawmin setiap hari, Walai latin sehari semalam. Al farqah seribu rokaat ilahat mata sampai mati. Wakana Yusuf Mazainal Abidin dia dipanggil Zainal Abidin le ibadatih karena ibadahnya yang banyak. Seribu rokaat satu hari tak tanggung tanggung. Kalau seribu rokaat bagi dua berarti berapa itu? Masya Allah. Pokoknya masya Allah ibadah Zainal Abidin. Balik ke kaedah Malam ni kita mengkaji kaedah Jika tidak dilakukan Nabi masuk neraka Berarti Imam Zainal Amirin masuk neraka Kerana Nabi tak pernah mengajarkan solat seribu rokaan sahad Imam Ali bin Abdullah bin Abbas Anak Abdullah bin Abbas Seribu kali sujud dalam sahad Seribu kali sujud Anil Auzai dari Auzai. Dari imam yang lain Bukan imam awza'i saja Imam awza'i ahli fikir Fiqah, adil, Babit Terpercaya Anahu kanai usalli fil-yahum Bahwa al bin Abdullah bin Abbas Salat sehari semalam Al-fasajadah Seribu kali sujud Tak pernah diajarkan Nabi Tak pernah dilakukan Nabi Hai orang-orang beriman Sujudlah kamu seribu kali Siapa yang sujud masuk surga Tak pernah Tapi dia melakukannya Kalau pakai kaedah tadi banyak sekali Saya mau menulis buku di masa akan datang Seratus orang masuk neraka Gara-gara kaedah ini Kalau tidak Dilakukan Nabi masuk neraka Amin saya susun bukunya Tapi tak pula sempat-sempat Sudah mahu siap tulis. Bisa maulib Nabi pak? <tuh> Imam Amir bin Abdul Qais Solat dari Terbit Matahari Sampai asar. Termin matahari sampai asar <tuh> Salat terus Sampai asar Tak berhenti, salat, salat, salat, salat, salat Padahal Nabi SAW Tak pernah mengajarkan Saya bukan mau mengajak Bapak Ibu supaya Ikutlah ini, enggak, malam ini kita Sedang, malam ini kita Sedang membahas, jangan Mudah membuat kesimpulan itu tujuan saya Jangan mudah buat kesimpulan Asal tak dibuat Nabi, bina Asal tak dibuat Nabi, bina Masuk neraka Tak begitu Ngaji baik-baik Kalau kita tak senang perbuatan orang Dikaji satu-satu Jangan main sweeping general Main pukul rata saja Dia sholat dari terbit matahari sampai asar. Karena Amir Amir bin Abdul Qais La yazalu terus La yazalu bukan sehari La yazal Terus Yusul li solat min tulu'i syamsi dari terbit matahari ila asri sampai asar fa yan kemudian dia berhenti wa qadim fatafaqat saqahu dia berhenti karena kakinya sudah bengkak ternyata kalau kita salat dari subuh sampai asar itu kaki bisa bengkak orang Pekanbaru ini banyak juga yang kakinya bengkak bukan karena salat karena emping melinju <laughs> habis itu ketika dia bangkit apa kata dia ya amaratum bisu Ya ammaratan bisu wa hai nafsu yang selalu membawa kepada kejahatan hai hawan nafsuku yang selalu membawa kepada kejahatan hai hawan nafsuku yang selalu membawa kepada kejahatan innama khuliqtu lil ibadah sesungguhnya engkau diciptakan untuk beribadah begitu ibadahnya hebat dia mengatakan inna makhluk talil ibadah. Kau diciptakan untuk ibadah. Kau diciptakan bukan untuk main game online. Kau diciptakan bukan untuk keluyuran. Kau diciptakan bukan untuk menembak musuh yang tak mati-mati di warnet. Kau diciptakan bukan untuk main catur. Kau diciptakan bukan untuk mancing, browsing, chatting, kencing. Kau diciptakan inna makhluk talil ibadah. Kau diciptakan untuk beribadah. Imam Baki ibnu Makhlad. Imam Baki ibnu Makhlad. Hatam Quran setiap malam Solat siang seratus raka'an Puasa setiap hari Tak pernah dilakukan Nabi Kana baqi yukhtimul qur'ana Baqi ibn maqlad Hatam Quran Kulla lailatin Setiap malam fi la za'a shorata raka'an Bukan baca Qur'annya duduk baca Qur'an Kalau duduk baca Qur'an maklum biasa siapapun sanggup Fisa la za'a shorata raka'an Dalam solat tiga belas raka'an baca Qur'annya tegak dalam salat 13 raka'an 8 raka'an tahajud, 3 raka'an witir, khatam Qur'an. Wa kana bin-nahar, nahar. Dia solat di waktu siang, 100 raka'an 100 100 rakaat. Wa yasumud dahar, wa yasumud dahar dan dia puasa dahar. Dahar, puasa sepanjang hari terus. Imam Ahmad bin Hanbal, ini yang tadi yang kita bahas di awal mukaddimah, 300 raka'an sehari semalam. Nama anaknya Abdullah bin Ahmad Abdullah anak Ahmad bin Abbad. Kana abi buapak saya Yusolli sholat Fikuli omen setiap hari Walai latin sehari semalam Salasa tiga mi'ah ratus rokaan Salasa mi'ah ratus Tiga ratus rokaan Sholatnya sehari semalam Falamma maridah Ketika dia sakit Mintil kal aswad Karena dicambuk Siapa yang berani nyambuk imam Kebetulan waktu itu rezim sesat ahlul bid'ah bernama Mu'tazilah berkuasa. Dia difitnah masuk penjara, dicambuk mereka. Imam ulama resikonya luar biasa naik PKI tangkap pancung, bunuh naik Muqtazila tangkap pancung, bunuh cambuk dicambuk abafat af maka sejak dicambuk dia menjadi lemah lalu karena lemah apakah dia tak solat malam fakkan ayu solikulayau men walailaten sejak dia sakit dia solat sehari semalam mi'ah wahamsin 150 ketika badannya sehat 300 ketika sakit 150 Orang kita sehat tak sehat Sakit tak sakit <tuh> Imam Ahmad bin Ambal Mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya Dalam sholatnya Bukan di luar sholat Kalau di luar sholat biasa Ya Allah Sehatkanlah Ustaz Somad Ya Allah Kenapa kau doakan Ustaz itu sehat Nilaiku belum turun lagi ya <tuh> Kalau dia mati nanti Pak Ayah mulang lagi semester depan oh, Itu rupanya Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i dalam salatnya. Ahmad bin Ammar yaqulu dia berkata, "Inna la adu Allah, aku berdoa kepada Allah li Syafi'i untuk Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Ambal kalau salat subuh enggak pakai kunut. Imam Syafi'i kalau salat subuh berkunut." Antara Syafi'i dengan Ahmad bin Ambal ikhtilaf masalah kunud. Imam Syafi'i pakai kunud. Imam Ahmad bin Ambal tidak pakai kunud. Tapi masalah doa mendoakan mereka tak pernah bermusuhan. Hanya jangan hanya gara-gara kunud kita memusuhi orang. Ya Allah, ampunkanlah aku, saudaraku, kawanku. Kecuali si Anu. Aku tak suka nengok dia kerana dia tak berkunud. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i. Berapa lama? Munzu Arba'in Arba' Ampe Arba'in Ampe puluh Forty Arba'in Sana Forty years Empat puluh tahun Ya kul Apa doanya Allahumma ghafir li Wali walidayah <tinyat> Wali Muhammad bin Idris As-Syafi'i Ampunkan dosaku ya Allah Ampunkan kedua orang tuaku Ampunkan Muhammad bin Idris As-Syafi'i saya tak minta bapa ibu, adik, adik doakan saya empat puluh tahun. Empat kali saja jadilah. Rabbil Firli ampunkan aku. Wali walidayah kedua orang tuaku. Wali amdus somat. Eh, salah tu. Wali amdus somat. Jadilah. Minta kepada Allah Subhanahu SWT. Salapus soleh minum air quran. Eh. Apa ada Al-Qur'an? Wara' jama'atun min as-salaf, ada sekelompok salaf. Apa salaf itu Pak Ustaz? Abad pertama Khairul Qurun Farmi, cuman lazina ulana hum sesudah itu, kum lazina ulana hum sesudah itu, Tiga abad pertama disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang mengaku gue ini salaf nih. Salaf gatal-gatal. Salaf itu tiga abad pertama, Mas. Ini ngomong tahu, Ustad, ada kawan saya orang Salaf. Di mana dia sekarang? Tinggal di Sukajadi. Mana ada orang Salaf tinggal di Sukajadi? Salaf itu tiga abad pertama, abad satu, abad dua, abad tiga, abad siji, abad loro, abad telu, abad sada, abad dua, abad tolu. Satu dua tiga, one two three, itu namanya Salaf. Adapun abad empat, lima, enam sampai sekarang, namanya Holaf. Kita ini kolaf yang pertama dulu salaf. Nah, antuk taplahul ayat ditulislah ayat-ayat Quran, lalu kemudian summa yashrabuha. airnya diminum. Olah mujahid, mujahid berkata la baksa ora opo opo la ora baksa opo opo no wat wat. La baksa, enggak apa-apa Boleh An yuktabal Qur'an Ditulis Al-Quran Waiyusilahu Airnya dimandikan Waiyustiahulmarin Diminumkan kepada orang yang sakit Sakitnya apa? Sambet Sambet itu apa pak Ustaz? Tersapu Apa? Diganggu jin Banyak anak-anak gadis dipekan baru ini diganggu jin Gara-gara apa? Celana jin itu dipakainya Ah, ini tentang masalah Mana pernah Nabi ngajarkan Hayat orang-orang beriman Kalau ada orang susah melahirkan Kalau ada orang tersapu, Maka tulislah ayat Quran Minumkan ke dia Mana ada Kalau dipakai istilah Kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka Masuk neraka semua ini salap ini Orang salap masuk neraka Ibnu Taimiyah Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah Man wazaba Siapa yang terus menerus Ala arba'in marrah kula membaca 40 kali setiap hari bayna sunnatil fajri wa salatil fajri antara solat khabliyah subuh dan solat subuh. Baca ini 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta bi 40 kali habis solat qabliyah subuh menjelang iqamat. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta Apa balasannya? Hasalatlahu ayatul qalbi maka hatinya akan hidup tidak mati-mati walam yamud qalbu hatinya tak akan mati ketika hati orang mati gara-gara milih ahok ketika hati orang mati gara-gara makan soog ketika hati orang mati gara-gara makan haram riba hati dia tak mati kenapa? Karena dia selalu dapat pimbingan ya ayu ya kalum la ilahilanta birahmati kastaalis yang jadi masalah apa pernah nabi ngajarkan ini? Hai hey, orang-orang beriman antara solat Kau qabliyah subuh menjelang azan subuh kau bacalah doa la ayuha qayyumlah la ilaha illa anta bi rahmatika al as'al baca 40 kali tidak pernah pakai kaedah tadi kalau tidak dibuat tadi masuk neraka masuk neraka Jahannam Ibnu Taimiyah na'uz Imam Besar Imam Kabir meninggal di penjara Kerana rezim yang tidak sepaham dengan dia di penjara mati dalam dia sampai tak sempat menikah Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah menulis kitab Al Muza, Al Muza, Al Latina Azharul Ilma Al ulama-ulama yang tak sempat menikah gara-gara menuntut ilmu dan memperjuangkan Islam termasuk beliau, Ibn Taimiyah masuk, termasuk juga Imam An Nawawi dari Mazhab Syafi'i masuk, Mazhabnya Hanbali. Imam Ibn Taimiyah ni ceritanya panjang, oh, harap gundul semua, bagi yang tak bisa baca jangan tengok lama-lama bukunan kunang nanti. Yang menjadi perhatian ini saja. Ini murid dia, murid Ibnul Ta'imiah namanya Omar Ibnu Ali Ibnu Musa Al bazzar Nama kitabnya Al Alam Al Andiyah. Timanat Ibnul Ta'imiah. Cetakan Beirut Maktab Islami. Cetak 1400 Hijriah. Halaman 30 juz sampai 38. Jadi dia datang menjumpai Imam Ibnul Ta'imiah. Ibnul Ta'imiah sedang berada di masjid salat subuh. Maka kulihat Faroaituhu. Aku tengok. Aku lihat akun delol i see yaqra al fatihah Imam Ibn Taimiyah membaca Al-Fatihah wa yukarriruha wa yukarriruha ngulang terus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Arrahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash-shiratal mustaqimash-shiratal ladzina an'amta 'alaihim Walad dhalin walad dhalin Amin Habis ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Habis ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim wa yukarriruha Sampai kapan wa yaqta'u dhalikal waqta kullahu Kapan minal fajri ila irtifae terbit fajar terbit fajar salat subuh jam 4.47 azan subuh habis salat subuh Ibnu Taimiyah berdoa sampai matahari terbit matahari terbit sekarang pukul 6 lewat 8 jadi kalau begitu Imam Ibnu Taimiyah baca Fatihah berapa Satu jam setengah Satu jam setengah baca Al Fatihah dia sangsir sumakrir tilawatiha kemudian dia ulang-ulang-ulang terus tak pernah diajarkan Nabi tunjukkan saya hadisnya mana ah, Ada Pak Ustaz ni hadisnya hadis asal ada dalam kitab Sunan Tirmizi apa bunyi hadisnya Man sallal ghadata fi jama'atin siapa yang solat subuh berjemaah thumma qa'ada yadhkurullah setelah solat dia tidak keluar masjid tapi dia duduk di masjid berzikir dengan Allah thumma hatta tatur ashar sampai terbit matahari memang betul Hadis itu umum bercerita tentang orang sholat subuh berjamaah habis itu duduk di masjid berzikir adakah hadis menyebut zikirnya al-fatihah dari awal sampai akhir tak ada kalau pakai kaedah tadi kalau tidak dibuat nabi masuk neraka imam ibnu taimiyah sudah masuk neraka berapa kali gara-gara kaedah itu hati-hati memakai kaedah syekh ibnu bas membuat tangkal sihir ini bisa diamalkan yagi yang kena sihir anak gadis cantik Dipelet sama orang. Dek, aku ingin minangmu dengan bismillah. Prat! <Syukur> Sakit hatinya. Diambilnya ludah kalian. Dicurinya rambut kalian. Diambilnya bekas potong kuku kalian. Lalu disantetnya, dibaca-bacanya. ah Ini caranya. Wa min asbabis salamati aiban. Di antara menyebabkan keselamatan. Minta selamat dari Allah. Yang menurunkan keselamatan Allah. Tapi ada asbabnya. Apa sebabnya? Baca kul wallah. Habis itu Qul a'udhu bi nas wal mu'awwidhataini, qul a'udhu bir falaq, nas ba'da kulli salat, setiap solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, fahia min asbabi salama. Wa ba'dal fajri, habis fajar, habis subuh wal maghrib, habis maghrib salasa marratin, 3 kali, qul ahad wal mu'awwidhataini. Syekh bin Bas majmu' fatawa. Ini kombinasi antara hadis dengan Syekh bin Bas punya jurus punya rumus Kalau diminta mana hadisnya secara teks Tak ada dikombinasikan Mengkombinasikan antara hadis dengan pendapat itu tidak bina ah. Syekh bin Bas ini tangkal sihir yang lebih lengkap lagi Menurut pendapat Syekh Ibn Bas Bagaimana caranya? Wa'alaikata stamil qira'ah Baca fatihah dah. Patehahnya Pak Ustaz. Pateha sampai habisnya Pateha, pateha, pateha, pateha. Dah berbunyi. Nanti kita lanjutkan. Ini panjang ceritanya. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.